Але підемо слідом за сонцем. Он воно зазирнуло у сусідню скрайнюю хату. На цей раз не у вікно, а на горище, де в духмяному сіні розкинувся на ковдрі замурзаний смоглявець. Це теж Сашко, але Сашко – циган. Іншого прізвиська йому і не придумаєш. І батько його був циган по-вуличному –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 Білявий хлопчина. Ви не повірите, але і він Сашко. На цьому кутку гарбузян, який зветься романтично і незвичайно Бамбури, найулюбленіше ім'я Сашко. Отже погодьтеся прізвиська на бамбурах просто необхідні, тим паче, що вони необразливі, навіть ніжні. Третього Сашка звуть Журавель. Правда, прозвали його так не на честь прекрасного птаха, а на схожість з колодязним журавлем. Він майже на дві голови вищий за своїх друзів. Безтурботно сплять наші герої і не уявляють навіть, який незвичайний день щойно почався для них, яку несподівану пригоду він їм готує. А втім, сонечко підморгує нам і запрошує зазирнути ще в одне місце. Пробачте на цей раз у собачу будку на цигановому подвір'ї. Там, поклавши голову на волохаті у рип'яхах лапи, дрімає здоровенний рудий бровко. Він теж герой нашої незвичайної але цілком правдивої історії, і відіграє в ній дуже важливу, якщо не сказати вирішальну, у певному розумінні роль. Сонце лагідно зазирнуло під великі, світлі, майже білі собачі брови і побачило синю безсовісну муху, яка саме в цю мить сіла бровкові на ніс. Бровко, не розплющуючи очей, пересмикнув носом. Муха на якусь мить знялася, але тут же сіла знову і спокійнісінько почала потирати передні лапки. Наче сиділа не на собачому носі, а на якомусь неживому предметі. Бровко розтулив одне око, глянув на муху і блискавично клацнув зубами. Проте муха виявилася спритнішою за нашого пса. Вона встигла злетіти, продзищала коло в нього над головою і знову сіла на ніс. Ну, ви подумайте, яке нахабство! Бровко розтулив друге око, мотнув головою і роздратовано гавкнув. Голос у пса такий гучний і дужий, і пролунав так несподівано, що зозуляста курка злетіла з свого сідала на бантині і з відчайдушним куткудаканням залопотіла крилами прямо над головою в Сашка Цигана. Сашко Циган прокинувся. «Тю! Акиш! Хай ти!» Але курка вже не чула. Вона вилетіла крізь горишні дверцята, чіпляючись за щаблі драбини на подвір'я хлопець солодко потягнувся перевернувся на правий бік і заплющив очі але сну вже не було сон одлетів